Bismillahir Rahmanir Rahim. Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. Yاسin. Ya Sin. Ya Sin. Vel-Kur'anil Hakim. And olsun hikmetli Kur'an'a. İnnə kə ləminərl-mürsəlīn Həqiqətən sən göndərilmiş elçilərdənsən. Ələ sıratin müstəqim Doğru yoldasan. Dənziləl-əzizir-rəhîm Bu Quran qüdrətli və rəhimli Allah tərəfindən nazil edilmişdir ki: Litunzirqaumanmaunzirabaahum Ataları xəbərdar edilməmiş, özləri də qafil olan bir tayfanı xəbərdar edəsən Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum Onların əksəriyyəti barəsindəki söz gerçəkləşdi çünki onlar iman gətirmədilər İnnâ ce'alnâ fi ə'naqihim əğlalən, fəhiyyə iləl-əzqani fəhum muqməhun. Həqiqətən biz onların boyunlarına, çənələrinə dirənmiş zəncirlər keçitmişik. Odur ki, başları təkəbbürlə yuxarı qalxmışdır. Və cəhəllənmənin önlərinə bir səd, arxalarına da bir səd qoyduq. Onları Biz onların önlərindən bir səd, arxalarından da başqa bir səd çəkdik və gözlərinə pərdə saldıq. Buna görə də onlar haqqı görmürlər. Wa sawaa'a 'alayhim a an-zartahum Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar üçün eynidir. İman gətirməyəcəklər. İnnamatunziru menittaba'az-zikra wa khashiyar-rahmana bil Sen ancak zikre tabe olup merhametli Allah'ı görmeden ondan çekinen şəxsi qorxuda bilərsən bələsini bağışlanma və çox gözəl bir mükafatla müştələ. İnna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa a'tharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Həqiqətən ölüləri dirildən Onların bu dünyada türettiklerini ve terk ettiklerini yazan bizik. Biz her şeyi açık aydın yazıda qeyde almışız. Ve lahum meselen ashabel qaryeti izca ehel Sen onlara o zaman elçiler gelmiş şehir sakinlerini misal çek. İz ersalna ileyhim mutnayn fekezzebuhu ma fa'azzazna fe bithalifin feqalu feqalu inna ileyikum mursalun O zaman onlara iki nəfər elçi göndərdik. Amma onlar ikisini də Yalançı saydılar Biz də elçilərimizi Üçüncüsü ilə qüvvətləndirdik Elçilər Həqiqətən biz sizə göndərilmiş elçilərik Dedilər Qalu ma Entum illa Mislunâ və mənəzələr Onlar dedilər Siz də de bizim kimi sadəcə bir insansınız. Mərhəmətli Allah sizə heç bir şey nazil etməmişdir. Siz ancaq yalan danışırsınız. Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaykum l mursalun Elçilər dedilər. Rəbbimiz bilir ki, biz həqiqətən də sizə göndərilmiş elçilərik. Wa Bizim vəzifəmiz Ancaq vəh olunanı aşkar təbliğ etməkdir. Qalū innə taṭayyarnā bikum la illam tantahū lanarjumannakum wa la yamassannakum minnā 'aẓābun alīm. Onlar dedilər. Biz sizdə bəd əlamət gördük. Əgər dəvətinizə son qoymasanız, sizi mütləq daşqalaq edəcək və bizdən sizə mütləq ağrılı, acılı bir əzab toxunacaqdır. Qalū tā'irukum Elçilər dedilər: Sizin uğursuzluğunuz öz ucubatınızdandır. Məyər sizə edilən öyüd nəsihəti bəd əlamət sayırsınız. Doğrusu siz həddi aşmış bir millətsiniz. Wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya Şəhərin kənarından bir kişi qaça-qaça gəlib dedi. Ay cəmat, elçilərin ardınca gedin. Sizdən heç bir mükafat istəməyən, özləri də doğru yolda olan şəxslərin ardınca gedin. وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ <تُرْجَعُون> olub ki, məni yaradana və hüzuruna qaytarılacağınız Allaha ibadət etməyim ətəxizü <gülüyor> min dunihi alihatan i Ən-Rahmanu bizurrilla tugni anni Mən heç ondan başqa məbudlar qəbul mi? Əgər mərhəmətli Allah mənə bir zərər yetirmək istəsə, onların şəfayəti mənə heç bir fayda verməz və onlar məni xilas edə bilməzlər. İn Əllə fi Bax onda mən açıq aydın azğınlığa düşmüş olaram. İnni amantu bi rabbikum fasmaun Həqiqətən mən sizin Rəbbinizə iman gətirdim. Mənə qulaq asın. QİLƏDUXULİL CƏNNƏTƏ QƏLƏYƏ LƏYTƏ QƏWMİ YƏĞLƏMƏون Şəhərin sakinləri bu kişini öldürdükdən sonra ona, Cənnətə daxil ol deyildi. O dedi, Çaş xalqın biləydi ki, Bima gafar li rabbi wa ja'alani min al mukramin Rabbim hörmətli adamlardan etdi. O ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim min as-sama'i wa kun Biz ondan sonra xalqının üstünə göydən heç bir qoşun göndərmedik və heç göndərən də deyildik. İn kanat illa sayhatan Onları məhv edən ancaq dəhşətli bir səs oldu. Onlar birdən sönüb getdilər. Ya Vay bu qulların halına Onlara elə bir elçi gəlməyib ki, ona istehza etməsinlər. Ələm yaraukəm əhləkna qabləhum minəlquruni ənnəhum iləyhim la yərciğun. Məyər onlar özlərindən əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdiyimizi və onların bir daha geriyə bunların yanına qayıtmadığını görmürlərmə? وَإِنْ كُلُّ الَّمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَوُونَ Hamsı bir yirdə bizim hüzurumuza getirilecekler. وَآيَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ Ölü torpaq onlar üçün bir dəlildir. Biz onu yağışla dirildir, oradan takıl çıxardırıq. Onlar da ondan yeyirlər. Biz orada xurma bağları və üzümlüklər yarattıq. Bulaqlar qaynadıb çıxartdıq ki. Li kullum thamaruhu wa ma amilatu aidihim afala yashkurun Onların meyvələrindən və öz əlləri ilə bəcərdiklərindən yesinlər. Bəs onlar şükür etməyəcəklərmi? Subhanallazi xalqa alzwace kullaha min mətəbbitul ard və min anfusihim Yerim bitirdiklərindən insanların özlərindən və bilmədiklərindən bütün cütləri yaradan Allah pakdır, müqəddəsdir. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ Gece də onlar üçün bir dəlildir. Biz gündüzü ondan ayırıp çıxaran kimi onlar zülmet içində qalırlar. وَالشَّمْسُ تَجْرِيلِ مُسْتَقَرِّ اللَّهَا Zalika taqdirul azizil alim. Günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Bu qudretli bilən Allahın əzəli hökmüdür. "Ul <Gülüşmeler> qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal qadim." Ay üçün də mənzillər müəyyən etmişik. Nəhayət, o tədricən dönüb, xurma ağacının qurmuş budağı kimi əyri olur. Ləş şəmsu yən bəğilə hə ən tüdrikəl qamərə vələl laylə səbikun nəhər, Nə günəş aya çatar, nə də gecə gündüzü keçə bilər. Onların hər biri öz orbiti ilə üzüb gedir. Wa ayatun lahum anna hamalna zurriyatuhum Onların nəslini yüklü gəmidə daşımağımız da onlar üçün bir dəlildir. وخلقنا لهم مما مثله ما يركبون biz onlar üçün buna bənzər daha neçə neçə minik vasitələri yaratdı. وإن شئنا أغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون Əgər istəsək, onları suya qərq edərik Onda nə onların imdadına çatan olar, nə də onlar xilas ola bilərlər. Və ilə Yalnız bizim onlara rəhm etməyimiz və onlara müəyyən edilmiş vaxta dək, gün güzaran nəsib etməyimiz istisnadır. وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اَلَّا تَقُولُوا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا qorxun ki, يَشَاءَ sizə rəhm رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةِمْ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ Onlara öz Rabbinin ayələrindən elə bir ayə gəlmir ki, ondan üz döndürməsinlər.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 Allahın sizə verdiyi rüzidən sərf edin deyildikdə kafirlər möminlərə deyirlər, Allahın istədiyi təqdirdə yedirdəcəyi kimsəni biz mi yedirdəcəyik? Siz ancaq açıq aydın azğınlıq içindəsiniz. Veyqulun meta haza lwa'du in kuntum sadiqin Onlar eğer doğru deyirsinizsə bu vəd nə vaxt olacaq deyə soruşurlar Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum Onlar sadəcə olaraq bir-birləri ilə höcətləşərkən özlərini yasalayacaq bir tük ürpədici səsi gözləyirlər fəla yastətı'un təvsiyə onlar nə bir vəsiyyət etməyə qadir olacaq nə də ailələrin yanına qayda biləcəklər وَنُفِخَ فِالصُورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Sur, ikinci dəfə üfrülən kimi, onlar dərhal qəbirlərdən çıxıb, Rəbbinə tərəf axışacaqlar. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا Həzə mə və ədər rəxməni və sədəqəl mürsəlun Onlar deyəcəklər, Vay halımıza, Bizi yattığımız yerdən kim qaldırdı? Bu mərhəmətli Allahın vəd etdiyi qiyamətdir. Elçilər doğru deyillərimiş. İndir kənət illa sayxəten vəhidəten fe əzəhüm cəmiyyun lədəyna muhzarun Birce dəhşətli ses kopan kimi onların hamısı hüzurumuza getirilecekler fel yəvmə lə tuzlamu nəfsun şeyən və lə tücəzəvn illa antum ta'malun Bugün heç kəsə bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin əvəzi veriləcəkdir. İnna ashabal-cenneti l-yevme fi şuğulin fakihun Həqiqətən də cənnət əhli həmin gün nemətlər içində kəf çəkəcək. Hum və fi zilalin Onlar zövcələri ilə birlikdə kölgəliklərdə taxtlara söykənəcəklər. Ləhum fiha fakihatun və ləhum ma yedə'un Orada onlar üçün meyvələr və istədikləri hər şey vardır. Selamun qawlum min Rəbbir rəhimli Rəbb onlara salam deyəcək وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Bugün müminlerden ayrılın, ey günahkarlar! أَلَمْ أَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ İnnehu lakum aduwwun mubin Ey adam övladları, məğer mən sizə buyurmadım mı ki, şeytana ibadət etməyin. O sizin açıq-aydın düşməninizdir. O an ibuduni. Hada siratun mustaqim. Mənə ibadət edin. Doğru yol budur. Və ləqədə əzəllə minkum cibillən kəsirə, əfələm təkunu təqilun. Artıq şeytan içərinizdən bir çoxlarını yoldan çıxartmışdır. Məyər dərk etmirdiniz. Hədi cəhən nə mulləti kuntumtuun. Bu size vəd edilmiş cəhənnəmdir. İslə u həya u məbimə qutum təq bugün orada yanı. Əl-yevmə nəxtimu alə əfvahihim və tukəllimunə əydihim və təşhədu ərculuhum bima kanu yəksubun Bu gün onların ağızlarına möhür vurarıq. Qazandıqları günahlar barəsində onların əlləri bizimlə danışar. Ayaqları da şəhadət verir. Vəlounəşə uləqəmsnə aləəyunihim fəstəbəqəssirat faənnəyəbəsrūn Əgər istəsəydik onların gözlərini kör edərdik və onda onlar düz yolla getməyə çalışardılar. Amma necə görə bilərdilər? Vəlâu nşaa ulam saxnahum ala makanatihim fə mastata'u mudiyyun və la yərci'un Əgər istəsəydik onları yerlərindəcə elə eybəcər hala salardıq ki nə irəli gedə nə də geri qayıda bilərdi bilə. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَ لَا يَعْقِلُونَ Kime uzun ömür veririkse, onu xilqətçə tərsine çeviririk. Meğer başa düşmürlər. وَمَا عَلَّمَّاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ İNHÜ VƏ İLLƏ ZİKRÜN VƏ QURRAN MÜBİN Biz Muhammədə şeir öyrətmədik, bu ona heç yaraşmaz da, bu ancaq öyd nəsihət və aydın Qurandır ki, لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ Diri olanları qorxutsun və kafirlər barəsindəki söz gerçəkləşsin. Awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fa hum laha onlar görmürlər ki biz onlardan ötürü sahib olduqları mal öz əllərimizlə yaratmışıq Və zəllalnaha lahum fəminha rakubuhum və minha ya'kulun Bəzilərindən minik kimi yararlansınlar və bəzilərində yesinlər. Vələhum fiha menafiu və məşarib əfəla yəşkurun Bunlarda onlar üçün başqa mənfəətlər və içiləcək süt də vardır. Yenə də şükür etməyəcəklərmi? və təxuzū Bir çarə tapmaları üçün müşriklər Allahdan başqa məbudlar qəbul etdilər. La yastati'unū nasrahum wa hum lahum jundun muhdharūn Amma ma'budu lanhum heç bir kömək edə bilməzlər Hərçənd ki onlar bunlar üçün hazır durmuş əskərlərdir Fə la yəhzunka qauluhum İnna na'lamu ma Onların sözü səni kədərləndirməsin. Şübhəsiz ki biz onların nəyi gizli saxladıqlarını və nəyi aşkar etdiklərini bilirik. Əوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينَ Məyər insan onu nütfədən yaratdığımızı görmür. budur, o indi açıq-aşkər mübahisə edir. Və Allah bizə bir misal verdi və xalqını unutdu. Kim sümükleri diriltsin O bizə bir məsəl çəkdi, lakin yaradılışını unuttu. O dedi: "Çürümüş sümükləri kim diriltsin?" Qul yuhihəlləzi Ənşə əhə əvvələ mərra və hüvə bi kulli xalqin alim De ki, onları ilk dəfə yaradan özü onları dirildəcəkdir O, hər bir məxluğuna yaxşı beləddir الədi caələ qumminə şəcəril əxbarinə ra fəəətummin hutuqidum O sizin üçün yaşl ağaajdan o mələ qətirdi Budur sizindi ondan od yandırırsınız. Ə vələisəlləzî xaləqəssəmâvâti vel-ardı və mûqâdirin alâ en yəxluqə mislähüm bəlâ və, və yeri yaradan onların eynisini yenidən xəlq etmək qüdrətinə malik olmazmı Şübhəsiz ki o yaradandır biləndir innamə əmrühü izərəd şeyən əyquləh kun feyekun bir şeyi yaratmaq istədikdə ona təkcə old deyər o da olar Fə subhanal-lazi bi yedihi malakutu kulli şey'in ve Əlində hər şeyin hökmü olan Allah pak və müqəddəsdir. Siz ancaq onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.